نه کول دا یو ډیر ضروري عمل دی او نیک سره زنانت تتحافظ حاصل شي یو پلار داغ دا یو تمخوااه شوي چې داغه بچی دا یوښځې کې نکه شي او یوښ کور او خشته دته میلو شي دا نیکه دا د زنانانه دپاره تتحظ دی دا, دا تحفظ دی زنانه د دا د زنانانه د پااره اده سر د زنانه عزت دا محفوظ وي اغه زنانه عزت مننده د ګرزي ادب پښاندې کوي کچالت نه کنه نو بیا با مود او فلا او پښیو ورو ورو خور او دارشتې دا بنوي او کله سره بړه کوي ده نو داغه بیا د دا زنور حیثیت نوي موجوده دا ور کې خود نه د وجنا دا غو عمل د وجنه اشتیاق ای می دی د بلاد اشتفاده نور اشتفاده خور اشتش د رور اشتش ته اغه اشتیاق ای نو یو سړی ګډا ش ضعیف بشي نو د ده بشي د لونه خويندې او دا مسيح د خیال ساتي عزت وکي او دا کوم زورتیا په وخت کې د ګډا زبانه کې دا د مرست د المदत کی, عزت کی. عزت دا دا. نو او دا دا عزت وکي نو يسرد د انسان اغه عزت د محفوظه یعنی که حنا نو درا سپینګری او بډاغان خپل د دیب د عزت د سبب یانه وي د ادب ختمه امداص نکح په چرتنه وي نو د مشمانو تربیته د په خت طریقې سره نه کیږي مشمان دوی والدین <سؤال> او هغه زموږه واری وی نو اولاد تربیته او هر والد <سؤال> هر مور او هر پلار د واړی چې د دې بچې د دې ښه تربیته وشي او خز انسان ته جوړ شي او خزندهګي لري ندا مین او محبت ا د دې نکاح له وجنه د پلار او د دا اړشته نه او دغه محبت دا د دې ډیر لوی او حکمت پروتي امدا ستانه ښاک کا چرتنه وي نو او خزاء چې څنګه لکه افران وي چې بس خزاء آزاد وي او بس چا سو واړي بس هغه کوي دا, دا یو ماحول وي بی نو بیا بده دنه بغیر ننکه احنا بغیره انسان زندگی دا بد زناور نه هم بد تر وي زينب چې زناور یو بل سره صحبت کی او بت فعلی کی نو ده ده انسانان دا هم یو بل سره صحبت او بت نو دا یو بهترین عمل د دې سره د انسان عزت محفوظ وي انسان وي. او یو با عزت د ژوند کې دی او کدانوي نو ګنا هنو اغتوی لك د زناور یو زندگی بو وي نبس رشته و نبس امینه محبت به او جنګ جګره او فساد دا بو وي همداسې کوي که حنا و نو د میراث تقسیم دا یو مصیبت جوړ شي وو میراث په وسهی طریقې سره دا نه تقسیمې ته کلچو سره امر کې دوه نو چونګې نکنه و نو دا غبا ماشینو زميراس اكس اميدل دابه یو لوی مساله او مصیبت وی تک چ نیکانی نو نبه نه نب بخوري نب او نه بلارې دمووري نه بنیاي نه بنکې دا دا د لیک عمل د وجنه جوړې ګنه دا یو بهتري نه عمل لیکا نوع خطرناکي بيماريانه پیدا کیږي اډ زودا ست نور خطرناکي بيماراني دادتي زیناده وجه نذاب اذا کیږي نو کني که احنا وا خلف گناهونه بکوله او د دې وجه نه بخطرناک بیماریان دابه وريدي نو دا کښ د یو ډیر برکت عمل له او د دې کډیر زیات فواید او ډیر زیات متونه پرته دي اباز حکمتونو ته د انسانانو اغازه او هات الوراثه يكرن ياكل من او بويه انساناني أو دا غير يهنون او دا وياكلون دا او فايده الوراثه او بلاش افيديه وحكمتنا اغداث دي جاريته الانسان جهن نادر